Det, det, det hängde så faktiskt en gång där. Det var en tiggång en, en, en dräng de skulle gå till, till granngården med kylan. För kylan skulle betäcka deras kviga. Och de knallade väg och, och släppte in kylan i, i hängningen där, där kviga gick omkring Godounka. Och, och liksom, det var ju inte fråga om någonting, utan det var bara small till och så var det klart. Så de fick ju nästan vända dem på en gång och gå hem med kylan i släpptåg. Och halvvägs hem så släppte de sedan ner, jag ska vila en stund och piga och dränga där.